Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq li yuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wa salam tasliman mazjidah amma ba'd Ikhwanifidin ma'asyur al-muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakum Pada pertemuan kita yang terdahulu telah saya jelaskan dan kita berada dalam bab pembahasan tentang Al-Qadha'u wal al, al tentang takdir kita sebutkan beberapa pembagiannya Dan ada empat martabat Al-Qadar yang sudah kita sebutkan Satu Martabatul ilm Meyakini bahawa semua perkara Berada dalam lingkup Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Martabatul kitabah bahawa segala perkara telah tertulis dalam catatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam catatan Allahul Mahfud. Yang ketiga, martabatul masyia. Bahawa segala perkara yang terjadi berdasarkan kehendak dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, martabatu al-khalaq. bahwa apa yang terjadi dan semua yang ada diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk perbuatan kita. Termasuk perbuatan kita. Namun yang harus difahami pula adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi makhluk ini Bagi manusia Al-Masyi'ah wal-Iradah Allah menciptakan untuk kita kehendak dan keinginan Kita bisa mengenal yang baik Dan kita bisa mengamalkannya Sesuai dengan kehendak kita dan pilihan kita. Sebagaimana kita tahu perkara-perkara yang jelek dan kita bisa meninggalkannya dengan kehendak dan pilihan kita. Jadi barakallahu fikum. Surga Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Kepada hambanya bukan semata-mata karena alasan takdir Akan tetapi Allah kaitkan Untuk mendapatkan surga dan terhindar dari neraka Itu terkait dengan amalan Oleh karena itu dalil yang belum kita sebutkan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surah Az-Zukhruf Ayat ke-72 Ayat ke-72 Wati lkar jannah tulati uristumuhabima kuntum tak itulah surga yang diwariskan kepada kalian. Bima kuntum tak malun, ai bisa amal karena sebab amalan kalian. Bak di sini pada kalimat bima kuntum tak ini bak sababiah bahwa kita mendapatkan jannah semoga Allah menjadikan kita bagian darinya karena sebab amalan bukan semata-mata karena takdir Allah subhanahu wa taala oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan kepada para sahabat tentang takdir, berjalannya takdir, dan telah keringnya lembar catatan takdir, mereka menyatakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Afla naddkilu ala kitabina wanadaul amal, tidakkah kita bersandar saja, ya Rasul?" kepada catatan takdir kita dan kita meninggalkan amalan tidak usah beramal qala tidak kata rasulullah e amal beramal kalian fakullun muyassarul lima quliqala setiap orang akan dimudahkan atas apa yang dia diciptakan Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Firman Allah, "Fānmāman aqta wa taqwa wa saddqa bilhusna, fāsanu yasiruhu lil yusra." Fānmāman aqta siapa yang memberi, berinfak, bersadakah? Wattaqa dan dia bertakwa wasaddaq dan membenarkan al husna mengimani al jannah beriman kepada surga karena al husna itu tafsirnya adalah al jannah tafsirnya adalah al jannah surga Allah Subhanahu wa taala fasanyassiruhu liyusra maka akan kami mudahkan dia kepada jalan-jalan yang akan mengantarkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tapi sebaliknya wa amma man bakhila wastagna siapa yang bakhil dan dia merasa cukup terhadap dirinya wa kadzdzabal husna dan mendustakan al-husna yakni mendustakan al-jannah Fasanu yassiruhu lil-usra akan kami mudahkan dia kepada sesuatu yang sulit yang akan mengantarkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala Maka lihatlah di sini barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang Orang-orang yang Dia akan Allah masukkan ke dalam surganya dikaitkan dengan amalan, akta, wataqa, wasadka bil husna. Maka Allah akan mudahkan jalannya. Allah akan mudahkan Dia beramal dengan amalan ahli surga. Sehingga di sini perlu dibangun. khusnuz zann berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala perlu saya jelaskan tentang ada hadis yang insyaallah sering kita dengarkan hadis yang datang dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna Ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alayhi al-kitab fa Ada salah seorang di antara kalian yang dia beramal dengan amalannya penduduk surga sampai tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali satu hasta fayasbiqu 'alaihi alkitab lalu dia didahului oleh alkitab catatannya fayamalu bi'amali ahli annar dia beramal dengan amalan penduduk neraka maka dia pun masuk ke dalam neraka sebaliknya kata Rasulullah wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli annar Hatta ma'akun baina huwa baina ha illa dira, faysbiku alaihi alkitab, fayamal bi amal ahli al jannah, fayduluh Ada yang beramal dengan amalan penduduk neraka sampai tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali satu hasta, maka dia didahului catatannya lalu beramal dengan amalan penduduk surga dan masuk ke dalam surga. Ashikh Muhammad ibnul Salih al Ghusaymin, rahimahullah, menjelaskan dalam syarah. Arba'in an Nawawiyah, bahawa yang dimaksud dengan sabda Rasulullah, Inna ahdakum la yamal bi amal ahli al jannah, hatta ma yakunu beinahu beinahah illadirah. Seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga sampai tidak ada jarak antara dirinya dengannya, kecuali satu hasta. Yang dimaksud adalah Tidak ada jarak antara dirinya dengannya Ini bukan dirinya dengan surga Bahwa amalannya sudah sangat dekat dengan surga Jaraknya tinggal satu hasta Bukan itu maksudnya Maksudnya adalah sampai ketika benar-benar sudah dekat ajalnya Sangat dekat Hanya tinggal satu hasta Lalu dia beramal dengan amalan penduduk neraka, dia pun masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat yang lain, Inna ahaqadakum laya amalubi amali ahli jannah, fi ma yabdulinas wahwamin ahlinar. Ada seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk surga sebatas yang nampak dalam pandangan manusia secara wahir dia beramal dengan amalan penduduk surga tapi sebenarnya dia termasuk dari ahlunna kenapa demikian Syekh mengingatkan agar tidak ada seorang pun barakallahu fikum yang berperasan keburuk kepada Allah sehingga siapapun diantara kita yang dia berusaha beramal saleh, Membangun keikhlasan dalam dirinya Berupaya menyesuaikan amalannya Dengan petunjuk dan bimbingan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Allah tidak akan menyanyiakan dan menghinakannya selama-lamanya Allah tidak akan menyanyiakan amalan itu Sebagaimana dalil yang lain juga menunjukkan manja hadafina la nahdian subulana siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kemudahan jalan-jalannya akan mengantarkan dia ke dalam surga Allah subhanahuwataala. Kalau kita kaitkan dengan sabda Rasulullah yang al-imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang salah satu keutamaan berjalan pergi mencari ilmu apa kata rasulullah man salaka tariqan yaltamisu ilman sahala llahu lahu tariqan ila jannah siapa yang menempuh meniti satu jalan dalam rangka mencari ilmu maka Allah subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga Maka, ketika Allah subhanahu wa ta'ala membukakan jalan ini untuk kita, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan jalan ini untuk kita yang disebutkan, Fasanu yastiruhu lil yusra, berharaplah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan harapan yang besar. Sebagaimana di sisi lain Allah menyatakan dalam hadis Qudsi, Ana inda indawani abdi bi aku berada pada perasaan kahambaku kepada aku. Berharaplah kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kita termasuk bagian dari ahlul jannah. Kenapa? Allah mudahkan jalan itu bagi kita, Allah lapangkan jalan itu untuk kita. Fasa nu lil yusra. Ehwal di dalam majelis Muslimin rahimani warahimakum Allah. Kalau di sana disebutkan hadis ketika Rasulullah menyatakan لن يدخل الجنة أحادٌ بأمالي. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Bak di sini dijelaskan para ulama lil iwa sebagai ganti atau nilai tukar maka kalau amalan kita dijadikan sebagai ganti rugi atau nilai tukar dan nilai beli surga Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak sama sekali amalan kita tidak ada yang pun yang mencukupi amalan kita tidak ada yang sebanding untuk membeli surga Allah oleh karena itu para sahabat bertanya kepada Nabi ketika Rasul menyatakan lan yadkhulu ahadun aljannata bi'amali qalu wala anta ya Rasulullah tidak pula engkau ya Rasul qala wala ana tidak pula aku illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadl. akan tetapi dengan apa kita bisa meraih fadilah dan rahmat Allah yang Al Imam nawawi memberikan menyebutkan sebuah bab Lan yadkhula ahadul al jannata bi'amali walakin bi rahmatillah. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya tetapi disebabkan rahmat Allah. Pertanyaannya adalah dengan apa kita bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya dengan amalan. Oleh karena itu barakallahu fikum. Ketika sahabat Muad bin Jabal datang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni anin nar." Ya Rasul, kabarkan kepadaku amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka." Qala, "Laqad sa'alta 'an adhim, qad tlah bertanya tentang perkara besar dan itu mudah mudah untuk mendapatkan surga dan terhindar dari neraka bagi siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan mafummu khalafahnya pemahaman terbaliknya orang yang tidak Allah mudahkan orang yang tidak Allah bantu yang tidak Allah berikan taufik maka akan sulit baginya mendapatkan surga Allah azza wa jallam Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sekian banyak amalan-amalan termasuk yang pertama kali disebutkan adalah lima rukun Islam. Mudah mendapatkan surga dan terhindar dari neraka. Sebagaimana mudah juga mendapatkan neraka bagi yang Allah mudahkan jalan kepadanya. Syekh bin Utsaimin rahimahullah menyebutkan sebuah contoh terkait hadis Abdullah Ibni Mas'ud yang kita gambarkan tadi sampai tidak ada jarak antara dirinya. Dengannya kecuali satu hasta. Kisah ketika terjadi dalam, dalam satu peperangan Rasulullah. Ada seorang laki-laki yang luar biasa. Kegigihannya menerobos masuk di tengah-tengah pasukan musuh. Tebas sana, tebas sini. Sampai-sampai para sahabat tercengang melihatnya. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, huwa min ahlina. Orang ini termasuk penduduk neraka. Kaget, kok bisa? Amalan yang dia lakukan ini jihad. Bismillah. Yang Rasulullah menyatakan, al jannah tu tahzilalis syur. Surga berada di bawah kilatan kilatan pedang dengan semangat gigih yang luar biasa pembelaan kepada Islam. Tapi demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan huwa min ahli annar. Maka seorang sahabat kemudian mengambil inisiatif untuk terus melihat dan mengintainya. Kira-kira apa gerangan dengan orang ini? Ternyata di satu waktu dia terluka dan tidak sabar untuk menanggung rasa sakit yang ia derita. Maka ia pun kemudian menanamkan pedangnya di tanah dengan ujung yang tajam diarahkan pada dirinya kemudian dia menjatuhkan dirinya bunuh diri dan mati. Maka orang tersebut datang kepada Nabi saw. Sahabat tadi, aku bersaksi engkau adalah utusan Allah subhanahu wa taala. Ada apa kata Rasulullah? Aku telah mengintai orang yang engkau katakan, ya Rasul huwa min ahlin nar ternyata begini, begini, begini contoh yang lain pada contoh yang kedua ada seorang yang fikum beramal dengan amalan penduduk neraka sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan ajalnya kecuali satu hasta ternyata dia beramal dengan amalannya ahlul jannah maka masuk ke dalam surga seorang yang bernama Al-Usairam bin Abdul Ashhal Al-Ansari Ini orang luar biasa permusuhannya kepada Islam dan kaum muslimin Luar biasa Ternyata ketika Pecah perang Uhud Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menanamkan iman ke dalam hati Sahabat ini Kemudian dia berperang sampai mati. nah Sebelum itu ketika dia masih belum menghembuskan nafasnya berada dalam deretan orang-orang yang terluka para sahabat menjumpainya, "Loh, kok di sini?" Maka mereka bertanya, "Barakallahu fikum, apakah apa yang gerangan yang menyebabkan kau datang ke tempat ini?" Apakah karena ingin membela Islam atau engkau simpati kepada kaummu? Maka dia menyatakan mengucapkan dua kalimat syahadah, bahkan roh fil Islam karena keinginan terhadap Islam dan dia menyampaikan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwanul Fidin azza wa jalla dari sini nampak dalam hadis-hadis dan yang sedikit yang telah kita sebutkan dan juga ayat yang telah kita bacakan bahwasanya takdir itu ada sebabnya takdir itu ada sebabnya jadi bukan semata-mata bertandar kepada takdir kemudian tidak mau menempuh dan menjalani sebabnya sebagaimana disebutkan bahwa nikah itu sebab untuk mendapatkan anak. Saya pengen anak tapi tidak mau menikah. Terus gimana caranya? Anak keluar dari punggungmu? Tidak nah, bisa. Nah, sebagaimana disebutkan tentang seorang kepala negara di suatu negara, dia membolehkan nafam atau dia memenjarakan orang-orang yang terjatuh ke dalam praktek LGBT atau e, perkawinan sesama lelaki dan dia memberikan satu jaminan bahwa saya pasti akan mengeluarkan mereka dari penjara kalau mereka bisa mereka bisa melahirkan anak nah kalau mereka bisa melahirkan Melahirkan anak nah. sebagaimana pula barakallahu fikum biji-bijian akan menjadi sebab tumbuhnya tanaman maka demikian pula amal saleh akan menjadi sebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ini pembahasan seputar takdir kita akan berlanjut kepada pembahasan iman di antara akidah yang benar yang wajib diakini setiap muslim adalah bahwa iman adalah qaulun bil lisan wa iqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih ini definisi iman qaulun bil lisan diucapkan dengan lisan mengucapkan dua kalimat syahadah wa iqadun bil qalbi diyakini dengan hati wa amalun bil jawarih dan diamalkan dengan anggota badan Yazidu wayangkus iman itu bisa bertambah dan berkurang Yazidu rahman bertambah dengan faat kepada Allah Wayangkusu biata'atis syaitan Dan akan berkurang dengan memfaati syaitan Ini definisi Al-iman Al-imamu syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan Termasuk ijma. Di kalangan sahabat, Para tabi'in, Dan yang setelah mereka, Dari para ulama yang kami jumpai, Kata beliau, Mereka menyatakan, Al-iman qawlun wa amalun wa niyatun, Dan tidak mencukupi, Salah satu, Dari ketiganya, Harus, Terpenuhi secara lengkap, Diucapkan dengan lisan, diakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan. Dan termasuk pula barakallahu fikum yang menjadi ciri khas yang sangat menonjol dari akidatu ahli sunnati wal jamaah bahwa iman itu bertambah dan berkurang yang membedakan mereka dengan akidatul murjiah. Akidah dan fahamnya al murjiah yang mereka tidak meyakini ziyadatul iman wa bertambah dan berkurangnya iman. Kata murji'ah, orang kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadah, imannya tidak akan pernah turun. Apapun yang dia perbuat, segala macam bentuk kemaksiatan, hatta kekufuran. Biar kekufuran sekalipun yang dia perbuat, tidak akan pernah menyebabkan imannya berkurang. Ini akidah itu, al-murji'ah. Namun ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahawa iman bisa bertambah, bisa berkurang, bahkan iman bisa tergerus sampai habis, hilang sama sekali. Tentunya mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersandar kepada Alkitab dan as sunnah kepada Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam membangun akidah dan keyakinannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah al Imran ayat 173. Alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad lakum fakhshawhum fazadahum imana. Orang-orang yang manusia berkata kepada mereka ada orang-orang yang diutus Abu Sufyan setelah pecahnya Perang Uhud dengan kekalahan telah Pada akhirnya Dalam barisan kaum muslimin Maka Abu Sufyan kembali Menebarkan teror Dengan mengirim, mengirim seseorang Mengirim seseorang Untuk menakut-nakuti Rasulullah dan para sahabat Wasonya Mereka telah berkumpul Untuk menyerang kalian kembali Allah dihakalahlahmu nasin dan nasak kepada jama'ulakum. Mereka sudah berkumpul untuk menyerang kalian kembali. Fakhshuhum takutlah kepada mereka. Fazadahum imana. Namun ucapan itu semakin menambah keimanan mereka. Allah subhanahu wa taala dalam ayat ini menetapkan tentang ziyadatul iman bertambahnya keimanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua wa ila tuliyat alaihim ayatuhu lanjutannya apa? Zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun Orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala zadathum imana menambah iman mereka Walaupun Allah berfirman kepada mereka, kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka, mereka bertawakal. Demikian pula dalam suratul Ahzab ayat yang ke 22 Allah katakan ini terkait dengan perang Ahzab. walamma ra'al berfirman Al Ahzab ayat hadha ma 22 allahu wa ini Wasadak Allah wa Rasulu, wa maazadhum illa imanan wa taslimah. Tatkala kaum mukminin melihat Al Ahzab kumpulan sekian banyak pasukan sekutu, mereka menyatakan inilah yang pernah Allah dan Rasulnya janjikan kepada kami dan telah benar Allah dan Rasulnya. maka tidak menambah atas diri mereka kecuali iman dan pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala Adapun dalil dari as-sunnah dari hadis disebutkan dalam as-sahihain dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat kepada para wanita dan beliau berkata kepada mereka, Marai tuminal kisati aklin wajin, Azhab lilubir rajul ilhazim min ihdakunna. Aku tidak pernah melihat. Orang yang kurang agama dan kurang akalnya. Yang kurang agama. Nah kurang akalnya dan kurang agamanya. Ini lebih mampu menghilangkan. Akal orang yang paling cerdas sekalipun. Dari kaum laki-laki dibandingkan kalian. Maksudnya. Lelaki manapun. Secerdas apapun dia. Dia. Tidak ada yang sanggup untuk menjadikan mereka bertekuk lutut. Sekuat apapun fisiknya, Masya Allah luar biasa. Gagah berani. Pendekar, pendek-pendek kekar. Tapi bisa bertekuk lutut. Yang paling mampu untuk menjadikan dia bertekuk lutut adalah Naqisatu aklin wajid orang yang kurang akal dan kurang agamanya yaitu wanita. Yang memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'alal rijali minan minan nisa." Aku tidak meninggalkan suatu ujian yang lebih membahayakan bagi kaum laki-laki selain daripada fitnah ujiannya wanita. Rasul juga menyatakan itakun dunia, watakun nisa. Hati-hati kalian terhadap dunia dan hati-hati terhadap wanita. Bertakwa tentang urusan dunia dan wanita. Sebenarnya wanita bagian dari kategori dunia, kenikmatan dunia, kesenangan dunia. Tapi kenapa Rasulullah SAW menyebutkannya secara terpisah? Karena memang menyebutkan betapa luar biasa wanita itu. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fil nisa karena fitnah yang pertama kali menghancurkan bani Israel adalah urusan wanita. Maka disebutkan barakallahu fikum. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang agama. Agama di sini maksudnya kaitannya dengan iman, imannya kurang. Nah, sebagaimana pula Ketika Rasulullah menyebutkan akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Di sini menggunakan isim tafdhil akmal yang paling sempurna. Iman yang paling sempurna. Menunjukkan kalimat akmal di sini paling sempurna. Berarti iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatannya sekian, ada yang di atasnya, di atasnya, ada yang di bawahnya, ada yang sangat parah, tingkatan paling bawah. Siapa yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya? Ini juga menjelaskan di antara salah satunya tentang fadilah, keutamaan akhlak yang baik. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan innamabuitsu liutammima makarimal akhlaq. Hanya sanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Menggunakan adatu hasar innama seakan-akan enggak ada tugas lain yang diemban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi perhatian masalah akhlak Loh katanya Tauhid yang paling tinggi. Yang paling agung. Eh na'am. Kalimat akhlak ini kalimat yang jami'un manik, Yang cakupannya luas. Bukan sekedar akhlak. Barakallahu fikum kalau bicara kelihatan sopan. Kalau berjalan menunduk-nunduk. Itu bukan akhlak yang baik. Malah kalau sampai ngesot-ngesot berjalannya. Ya akhlak di sini cakupannya luas akhlak kepada Allah kepada Rasul kepada orang tua suami istri kepada tetangga non muslim kepada pemimpin kepada Quran terus banyak akhlak itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ya Rasulullah Siapa yang paling dekat tempat duduknya denganmu di surga. Kata Rasulullah yang paling baik akhlaknya. Sekali lagi. Ausi nafsi wa iyaakum <tutup> jami'an bihusnil khuduq. Anawa siapkan kepada diri Anak. secara khusus dan para hadirin. Untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Demikian pula dalam perkara dakwah. Dalam pendidikan, dalam terbiah. Akhlak ini menduduki Proposisi yang sangat penting Bahkan kalau kita dakwah kepada orang Ngajak orang Terkadang orang-orang awam itu Tidak peduli dalilnya apa Kamu baca Quran apa Hadis. Kalau sudah nampak akhlaknya baik Kelihatan secara wahir Orang mudah nerima Tapi itu hai sekiranya Di samping dakwah itu memang benar-benar Kokoh di atas ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala Katakan perintahkan kepada nabinya Qul hadihi sabili Ad'u ilallahi Ala basiratin ana Wa manittaba'ani Dakwah harus tegak di atas ilmu Tapi dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan kepada rasulnya Udu'u ila sabili rabbika bil, bil hikmah Dengan cara hikmah Termasuk diantaranya adalah Dengan cara akhlak yang baik para muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an sebagaimana pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu bi yadihi siapa yang melihat kemungkaran maka rubah dengan tangannya fa illam fabilisani kalau tidak sanggup maka ia, ia ingkari dengan lisannya Fa ilmnya seperti fa biqalbi kalau tidak sanggup maka ingkari kemungkaran dengan hatinya, hatinya mengingkari. Tapi pengingkaran dengan hati itu aldo iman wadalah aldo iman. Tapi di bawah itu sudah tidak sanggup mengingkari kemungkaran dengan hati walay sawara adalah khabbutu khardalin min iman dan di belakang itu setelah itu tidak ada lagi Sepeser pun atau secuil pun dari iman tidak ada. Maka perhatikan ma'asyurul muslimin. Mengingkari kemungkaran dengan tangan itu masih dikaitkan dengan al-kudrah wal-istifaah. Kemampuan dan kesanggupan. Takut digebukin, Takut dimusuhi. Segala macam. Kalau mengingkari dengan tangan. Kalau tidak sanggup, maka dengan lisannya. lisan juga demikian. Masih banyak faktor-faktor yang orang kadang takut. Mengancam keselamatan dirinya. Tapi yang namanya mengingkari kemungkaran dengan hati. Itu sudah tidak dikaitkan dengan kemampuan. Semua orang sanggup. Biarpun satu batalion senjata lengkap di depan kita. Sudah kokannya di ini, ditarik. Suruh meyakini suatu kekufuran tidak bisa dipaksa meskipun lisannya mengucapkan kalimat kufur tapi hati ini tidak bisa dipaksa biarpun lisannya mengucapkan kalimat kufur tapi hatinya tidak meyakini ucapannya karena dia dipaksa disiksa pun Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghukum dan mengazabnya seperti yang sudah sering kita ceritakan Bagaimana kisah sahabat Ammar bin Yasir Radiyallahu ta'ala'an Yang disiksa dengan siksaan yang keras Untuk mengucapkan kalimat kekufuran Berupa mencaci Maki Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai tersebar kabar Di tengah-tengah para sahabat Ammar telah murtad Maka beliau datang kepada Rasulullah dan menyampaikan udurnya Rasul bertanya, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana engkau mendapati hatimu? Apa yang ada dalam hatimu saat mengucapkan kalimat itu? "Ajiduhu mutmainnan bil iman." Aku mendapati hatiku tenang di atas iman. Maka Rasul menyatakan, "In'adu fa'ud." Kalau mereka mengulanginya, menyiksamu dan mengulangi lagi memaksamu mengucapkan kalimat itu, ya ulangi lagi tidak apa-apa. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayatnya, illa manukriha wa kalbuhu mutmainun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya masih tetap, tetap tenang di atas iman, maka tidak ada dosa bagi bagi mereka. Maashallul Muslimin, rahimani wa rahimukum Termasuk perkara penting dalam babul iman dalam pembahasan iman bahwa iman itu bukan sekedar ucapan dan perbuatan tapi juga tidak diyakini dengan hati yang tadi kita sebutkan tentang tiga tiga hal harus terkumpul Taala ini yang bisa kita sampaikan waktu isya sudah masuk semoga bermanfaat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk melanjutkan pada masa-masa mendatang bi taala jazakumullahu khairan subhanakallahumma bihamdika syaddu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh